Yeah. ja, Jajamän! Hur har du haft det i veckan? <snivåld> Sen vi att du skrev lapparna? Ja. Nej, ja. det har ju gått en vecka man minns nog inte riktigt vad som... Hur var på ett fattor neråt? Ja, det knallade gått. Knallade små springer. Mm. Jag måste berätta en sak. Vi ska åka till Berlin här i, till helgen. Mm. Jag och Åsa. Och så sa ju hon bara helt plötsligt i helgen. Nej, jag kollar på biljetter. För vi ska åka på torsdag kväll. Mm. Eller torsdag eftermiddag. Här, kolla på berättningen, det är på onsdag vi åker. Nej, nej. så kollar jag. Och så alltså såg nej, men det står i 2109. och det är på, to på torsdag. Är ju, det är ju ja, 09 0908. 08. Fan, det är på onsdag. Jag hade bara tagit leret, fredag. Jag var tvungen det är onsdag. <laughs> vi åker på onsdag. Ja, grymt. Ja, ja, och det, det, var, det kändes lite kymmet att, att, att fara till jobbet och liksom, säga att Nej, det var varit fel det. Ja. Men jag la ju fram det som så. Att, Nej, då är inte jag som har bokat honom min fru. Min fru och. Ja, och vi, vi hade ett möte så jag sa det Men om ni vill så kan jag hämta hit, så jag ta hit henne så ja. måste jag själv ut henne. Ja Regeringen. Ja, jag, jag har, Spok ingenting, jag har ingenting med <laughs> det här att göra. Var det hon som hade bokat? Eh, jo mm. men... Det är perfekt då, ni har, har ni ju bokat hotell också då Ja, men hade ju också bokat tre nätter så att Det var jag... du som har tänkt att ni hade det Torsdagen eller? Ja är okay. glad överraskning ja. Att måste, ja, men det blir ju det blir perfekt Och så åker ni på söndag Det är ju många ja, dagar men Vi flyger ju tre nätter blir det. Mm. Och det blir ju torsdag Hela torsdag, hela fredag, hela lördag Och så oh. söndagen åker vi flyg hem Det är hela. riktigt riktig Liverpool-längd Ja det kan bli många, många stora öder där. Du vet, oj. Du heter <laughs> tysk va? Fast där har vi, vi sådana här små. Mm. Alltså, de är väl bara 20 centiliter tror jag. Och jag kommer ihåg när jag var ute med Bastian en en, <clears throat> en tysk. Och så sa jag när jag ute och käkade och sa jag, jag ska en stor sån. Nej, men man köper små. Det var liksom några mm -hmm. grejer var det olika smaker så. Nej, nej, jag, jag vet sa inte. Han det? Ja, men han sa att man kör så här små. Mm. Ah. Ja. Ja, jo, jag tyckte att det var. Nej, men det, det är ju bra ändå. För mig så är det skönt mm. Jag har många där jag, jag drog tre öl. <laughs> Och så... jag drog tre. öl jag har. Vi tre öl, det går att jämföra med det, en här. Det är tre här. Jo, tre. Det är en halv flaska. Ja. Nej, två flaskor är det där. Ja, nej men det är fan vad kul Ja det blir det, det, jättespännande vad, vad var det du skulle göra där? Ja men det är Berlin Beat Invasion Som Bastian arrangerar Och Bastien det kommer som vanligt fast det är coronatider Ja, alltså jag, på torsdag är det, ju, är det ju Torsdag kväll är det ju på ett ställe Först koncerner börjar fredag och lördag På torsdag är det först med diskjockeys och, och så Mm. Och då är det ibland bland en diskjock Men han har varit på Garageville också och han har en skivaffär som, som jag alltid brukar, brukar Gå på Så han känner ju också eh, Jo och då sa han i alla fall ja, men Ta med de biljetterna och så Covidpass liksom mm. Och så frågar jag Måste man ha munskydd? Ja munskydd måste man ha Liksom i menar, hela Tyskland Jaha så ja, kanske så att det känns ju konstigt att dra på sig jävla skitningen. Det är ingen jävla som ska tvinga mig. Att, och, och jag ska gå runt med skyltar. Liberty, liberty. Anti-vax. Ja, anti -vax. Men är det... Äh, finns det skivaffärer, tror du? Eller? Tror det finns det skivaffärer? Men vad är det för är det grupper som är de kända grupper? Ja, jo, men en... Vad heter det? Crimson Shadows. Okej, okay, det känner jag. Svenska. Jag. Jo, men det är ju med... 8-talarsbandet med Jensan, så Jensan skulle, Jensa skulle inte spela. Kanske mig fötter där då? Och Apron-spritt? Och <laughs> Nej, det tror jag inte. Jag har inte sett någonting. Nej. Man får väl hoppas. Kanske jag kan gå ut och käka med dem. <laughs> ja, jag, jag spar det tills, tills, Till ja, tills, tills du hänger på. Ja, ja dagens ämne är ju T-Rex. Ja. Vad och, tänker du på när du jag tänker på, på Jurassic Park-filmerna. Mm. Jag Och. såg en dokumentär om Tyrannosaurus Rex. Om vad heter det? Miljö. Dinosaurien. Ja, eller bandet. Nej, dinosaurier. Nej, jo. Nej, men det var det. De har kommit fram, i, i du nämnde Jurassic Park. Då är det ju som att de springer, de springer upprätta. Mm. Och så har de så den här typen mm. av rån. Mm. Mm. Och tydligen så, enligt forskningen i den dokumentaren. Så, så var det... De var mer som att de sprang liksom så här. Framåt. framåt Böjda så här. Och så lät de... så här, här ska... <laughs> Ja, de har liksom tagit fram det. Det är inte det här som är ju Jurassic Park och att de springer på och liksom och, utan lite mer sådär och blir som fågelaktigt. De har ja, väldigt små armar så ja. att det måste bli väldigt fånigt. Ja, men liksom mer för att vikten blev så inte ja, upprätt. Det var lite en revolution i mitt huvud. Jag såg någon bild så här, ja som mm. Tyrannosaurus Rex att liksom, att, ja att, för, för de var så arga det var ju för att de inte kunde onda ner <laughs> som var små, små händer. Nådda Ja, de var ju ner liksom. okay, ja, mm. Men sen har, har vi då bandet mm. Tyrannosaurus Rex som du har, har harkat in på det Ja De ja. heter ju Tyrannosaurus Rex först då har Jag har ingen patta av dem då det är bara den där T-Rex T-Rex Mark Bowlen. Men alltså, de hette det första, så alltså är det. Ja, de släppte några plattor under det namnet. Jag vet inte om det är samma uppställning, men egentligen är ju bara Mark Eller hur? Eller är hon Han hade någon partner. men Han ja, skrev jag... ju alla låtar och skönte på och producerar. tror jag. Men jag tänker på... T-rex står här i ursprungligen mm. Tyrannosaurus rex och ett brittiskt glamråt band bildat 67 redan. Mm. T-rex eller? Ja, så de släppte i den plattor där. Och sen är det den första som heter T-rex. Och sen är det den här vad heter, Electric... Warrior. Electric Warriors så so The Slider. Det var de tre. Och sen blir det T-Rex, Mark Boland och sen glider det över Jag såg ju att jag hade eh, Slider. Ja. Oh. Det köpte jag av, av grannen här. Mm. Jag tycker det är bra. Bra, bra musik. Schysst, schysst, schysst musik. Men, men vad heter det, har du... Ja, jag, jag ser ju att jag har, jag har ju så mycket så jag inte vet vad jag har. Men vad är det här för platta som jag har här då? Kan det vara fel? Så det är för blandare. ja Eller kolla i samlingen. Jag kollar i samlingen. En plats med T-Rex men det finns inget omslag på det här. Det är, den, det, är, det är det där omslaget. Ja. Har du den också? Jag måste kolla. Det, <laughs> ja. det känns... den är den jag köpte senast. Den är jättebra. Det, är första. det känns som att... att Ja men Electric Warrior och The Slider har jag... Ja, och första då tydligen. Vi mm, ska, ska se på... Eh, Låtar... Jag är alltså inte så jättebra på... Här känner jag inte igen någon... Låt. På vilken då? På, på första, T-Rex. Ride Is One är med. Jag tror jag så är jag. Tror jag. Och någon till. The Children of, of Ron, Jewel, The Visit Child, The Time of Love is Now, Diamond Medals. Nej, den är inte med här. Uh -huh. ride ride right with a swan, precis där den. Uh, Electric Warrior, vi ska se. Det är ju många, flera bra, flera hits. Get it on. Mm. Eller, som är... Inte Jeepström, eller är inte? Jo, Jeepström är. Mambo San. Ja. Det kommer jag ihåg, jag och en kille när jag jobbade i början på 90-talet, när jag var ute på Peke. Det fanns ju som en liten portastudio där och ett litet musikrum. Så på onsdagen, då slutade vi fyra. Mm. Jag tog han ju bussen. För han bodde i... Jag kommer inte ihåg att han bodde någonstans. För han bodde i stan, tog en bussen ut i, till Tullbar till Brommaplan Och sen hela bussen, hela vägen långt ut liksom och, och dit ut Så dök hon upp en halv fem kanske Så jag satt vi och spelade in det till Men set på kvällen Och då hade Då hade vi för, Första <coughs> första namnet var ju Mambo <laughs> okay. Att bandet skulle heta Bandet heter Mambo Sands. bra då. Och det, det var ju Jörgens man hette på det. Sen bytte man namn till Parkers. Ja, ja eftergrän Parker och att det var svull intervju med Sunneman någon var ja. och då, då sa jag han till och tillsatte sig bara Parker. <laughs> <laughs> Parker och det var det Parkers. The Slider från 72. Vi ska se det här då. Det är också känsligt. Metal Guru. Mm. Rock on. Telegram-Sam. Ja, klassiker. Mm. Jag menar de, de tre plattorna framförallt. Mm. Men jag tänker på, uh, har du nog koll liksom på Mark Bowland sedan? För det är du som är den stora uh, T-Rex. Ja. Nej, jag har inte det. Men jag började nu, jag tog de här mest kända nu och så följde vidare. Jag brukar se dem där, det är mest samlingar man ser. Mm. Men uh, det är kul med den här originalplatten. Jag säger jag här också, men jag kommer på att Mark Bowlen var med och jag har någon, någon platta mm. med ett band som heter på 60 talet John's Children. Mm. Han, han dog 77 tror jag. Mm. I en bilkrasch om jag inte minns I en liten folkvagn eller sånt där. Ja, han var som körde, tror jag. Asså. eller Ja, det var någonting. Och han undrar om han inte var 27 år. Är han med i 27-årsklubben? Men det ska vi se här.